Här kommer Radio Rode igen. Ja, nu är det radiofrekvensen som sänder och hoppas det hörs nu ordentligt. Jag hittade felet som gjorde att mikrofonen inte fungerade. För ett par veckor sedan och förra veckan kom jag inte ut något program heller beroende på att jag var så sjuk. Jag, magen hade börjat kjolla så in i vassen. Jag hade i magen. Det var det som jag gjorde det. Och sen fick jag influensa ovan på att tro på feber. Men sen var det bättre så småningom så därför kunde jag köra det här programmet som vanligt. Jag ska öppna telefonväkter och är det sex också. Det är fint väder och nu går verkligen på två och så vidare så att nu är det inga problem så. Fast det är bra för mina ben att alltså, se lite varmare för när det kylan gör att de blir solstadiga så, så att det ramlar lättare och allt. <kål> Det är ju lite grann svår fortfarande. Om man bara hade en läkare som kunde hjälpa henne och, och inte bara prata utan skriva ut medicin och så vidare. Men jag öppnade ett telefonväxt 81 och nu ser jag radion på som vanligt. Jag väntar nu att det är någon som hör av sig. Då ska annars jag annars registrera en låt. Ja, jag väntar att någon ringer eller så vi ställer åt. Så har en låt till. Hier, vous n'étiez pas peu fière d'âme Le ciel vous comblait Votre couloir de soie Flottant sur vos épaules Vous aviez le vol On aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur Aux bras d'une demoiselle Mon Dieu, qu'elle était belle jag ai froid dans le cœur. Et parfois, il y est un navire pour que tout se déchire quand le navire s'en va. Il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer comme quoi l'existence, ça vous donne des chances pour les reprendre après ha ah. Låt jamais cru. Et me jag säger till dig, milord. Låt mig se, milord. Smil, jag säger till dig, milord. Låt mig milord. Smil, jag milord. Ja, som spelar så mycket på 60-talet. Nu kommer vi till samtal i kortbaus. Ja, hallå? Ja, hej. Ja, mitt namn är Carina. Jag undrar, hur stod det till mig? Ja, inte så särskilt bra. Det är samma elände om inte är en läkare som kan hjälpa en. Jag hörde att Georg hade infrensan. Har han inte vaccinerat sig under hösten? Nej, det har han inte gjort. För att, jag, jag litar inte på vaccinationer. Kanske man får infrensan istället. Kanske det är som levande. Ja, men jag tror jag tror på det faktiskt. Man klarar sig lite bättre i alla fall bland stora folksamlingar och så. Ja, det är ju omöjligt att, att man, kan få, man kan få det var som helst, folk. Och sen hand, om man har handsprit också, ofta när man är ute i folksamlingar så det är det ju väldigt bra också, tycker jag. Ja, det kan ju ändå hjälp. Än, det skulle de tänka på på sjukhuset som sjukhuset sprider kunna i det är det som händer. Ja, det är också. De är slarviga, tyvärr, i sjukvården. Ja, det är de, de tycker att de blir torra av männena till handsprit. Och skulle är det använda dem då? Ja, just det. Jag springer från den ena patienten till den andra. Ja, jag överför <laughs> virus ja, ja Jag blev så förvånad. Jag skulle lyssna på Sverigedemokraterna förra veckan. Och det var ingenting. Jag tänkte, är det fel på min radio eller vad är det för någonting? Nej, Men, du, jag var så sjuk. Så jag vågade inte sätta nej, mig. Nej, jag förstår jag var inte. För att jag skulle på mixerbordet. Jag, jag får önska grejer. välkommen tillbaka. Det är roligt att lyssna på igen. Ja, idag är jag men så hoppas jag vågade göra det här. Ja, jag förstår jag. Jag lyssnade också på Sverigedemokraterna klockan 14. Ja, den det gick första gången i, i, i, i och, torsdags. Där körde vi den sändningen direkt och så. Ja, yes, så. jag har en inspelning det. idag. Vi ja, kommer ja. imorgon också. Ja, just det. Jag hoppas att det ringer några in, Lennart och, och Kent som brukar ringa in ibland. Och så. Ja, det är för lite inringar, det är mer och, tråkigt. De kanske tror att eh, Georg har lagt av nu och inte ska Men, ställa kan, något Men så är det inte, det, du vet att Lasse han kunnat få ta över, han kunde ju klara det. Yes. Ja, kunde han göra det? Ja, det hade han kunnat. har levt, men finns inte mer, tror Nej, jag hörde det. Han har ju gått bort. Det är väl fler, ett par år sedan. Ja, det är, drygt, det är två år sedan nu. Ja, tiden går så fort. den bara flyger fram. Ja, just det. Du det kommer ja. väl ihåg Lasse satt i röna natsändningar. Ja, jag, jag, jag minns honom. Jag hörde några antal ibland i, i ditt program då, när du, som du har klockan 17. Jag hoppas att det fortsätter och kan hålla. Ja då, bara hälsan kan det bli bättre. Man kan få ta med en läkare som vill skriva ut någonting som hjälper. Och sedan, kom, äh, jag har äh, missat, jag ska skriva upp postier och konto. Sedan läsa upp det i slutet på programmet. Så ja, ska det ska jag, jag göra Jag kommer då. ihåg det, för ibland har jag glömt bort det. Jag ska skriva upp det. Ja, just det. Jag har nästan slutlats för, för det kommer mm. pengar så att någon kan sända in lite slantar. Det förstår jag kostar pengar också. Ja, det är det gör. Det är inte gratis här. Nej, det förstår jag. Det är ju ingenting som är gratis i dagens samhälle. Nej, men det är tyvärr pengar, pengar som Ja, allt bara härskar bland pengar. Det är pengar, allting verkar som. Och är otroligt mycket skojare i Stockholm tycker jag. Ja, det märker man ju. Ja, visst märker man det, man får ja, verkligen... de ringer det, eh, försäljare och försöker att ut alla möjliga konstiga ja, oh ja, det har varit fruktansvärt även på, eh, till, på mig, till mig. Ja, det ringer konstiga. för det där, för sen kan det komma in inbetalningskort på grejer är alla Från utlandet ringer utlänningar från andra sidan jordlotet och vill sälja saker. Och jag tycker det är väldigt egendomligt. Vad får de tag i telefonnummer och allting? Ja, det, det är det väl på internet på något vis. Ja, visst. Så man får verkligen vara på sin vakt. Ja, verkligen. Jag vet att jag har fått så mycket konstiga varor. Ja, jag förstår det. Det blir ju liksom... Det är, som Georg som går ut i radio är... Äh, det, det förstår jag att folk, det finns, ju inte, det finns ju många oärliga människor också. Ja, jag låg ju på sjukhuset eh, när det var som värst här problemet med hälsan. Och, och när jag kom hem så hade det varit en bunt räkningar som fanns här på grejer som man inte visade så Ja, det levererats. Det, det var väl någon som har snabbat upp då på något sätt? Antagligen. Man kan ju inte ens se. Det är konstiga saker i naturmediciner och allt möjligt. Ja, jag förstår det. Här, ja. Och sen och, ändå mer utsatt om man, är, om man bor i villa. Det är ju ändå värre, det tror jag. Jag skulle inte våga, tror jag, i dagens. Men, då, det otäckte jag att när jag var på sjukhus var det här inbrott här. Uh, det, du vet när jag var sjuk Ja, jag kommer ihåg ja. det, när Jag berättade det. Och det, jag fick ju återställa ner om man hade här men Det är ju nästan att man behöver vara hemma då, och dygnet om, liksom, eller... Jag skulle skaffa en riktigt arg hund. Ja, det har jag inte. Men däremot har larm, men och, och så. Ja. Men hund är ju bra om man bor i en villa. Då så kan då ja, De ska ju ha mat. och. Jo, det är mycket kröta, jobb med som, djur tar jag också. Sig så ut, och, som kissar och bajsar så att vi inte kommer på golvet här. Ja, nej. Det förstår jag. Det är det området. Men jag hoppas att um, någon mer slänger in igång lite vaken och ringer. Ja, tack för att du ringde. Ja. Vi se. Tack så mycket själv och, och, och lycka till dig. Ja, tack. Ja, det var första samtalet se. Nu vi går du ringa igen. 8121 har du något. Annars får vi ta en nu. Det kanske det kommer någon i alla ja. fall. Hallå. Hör, hör ni mig? Hej Georg, ja, det är Lennart. Hej, ja, hej. hej. Jag hör du? måste jag ställa in den här. Vad är Ja. jag hörs bra va? Ja, då, det är lite, lite högt på ja. Hör du mig nu då? Ja, det går bra. Det, ja, det hör ja. jag hela tiden. Det, blir det är en lite, men jag har ju en sån radio. Så jag måste ha radion på högt för att jag har lite problem med inställningen till... Ja, men så länge du inte då, så äh, jag inte Jag bor inifrån. lite nog ju utanför radien, utanför området som sändningsresurserna räcker till. Ja, men nu, jag hör dig bra. Ja, jag hörs bra med. Jag ska inte tala så högt då. Jo, hör du, år? Jag har tänkt på en sak. Det är väldigt ansträngande för dig. Du har haft... Du har ju problem med hälsan och så vidare. Ja, det är jag inte får tag läkare. Ja, visst. Men Jag tänkte så här i år: Att. Kent... Allt är ju på recept. Så det går ju inte att få ut något på apoteket. Så även om man ser det fast, man skulle kunna hjälpa. Men jag får inte ut mediciner. Det är på recept. Allting. Ja, det är ju det. Men. Men jag tänkte: Kent ringer ju in. Han är också en trogen ja, jag skulle ha en riktig radiotekniker. Det äh, äh, där sen var ju underbart. Han kunde ordna till fel och åtminstone ja. under tiden och allting. Jo, men jag vill komma till kära här. Kent, tror jag jag skulle ställa upp. För att det ska vara intressant om ni kunde bli partners där i radion. Och ja men det skulle han, behövas Någon musiker eller kompositör ja, Eller någonting som väntan, jag vet, och Kanske om vi kunde bara Ken tar resurser Han kan nog Vara väldigt god nytta För dig för att eh, Han har ju då för det första Har han ju en väldig orientering En god orientering när det gäller musik Och då skulle du kunna fokusera dig Mer på det tekniska Ja och, men det finns och, ju inte då, Någon då större arkiv då det är skulle, bara ett ett annat sätt. Jag skulle vara mer Du skulle vara mer strukturerat, vet du. Om han då skötte musikvalet, urvalet och presentationen av musiken och så vidare. Och du kunde också komma in och göra gemen eller prata också emellan åt det skulle vara ja, ett problemet i att det, det får en viss fackkunskap jo. om att ska kunna göra det på ett eh, professionellt det, sätt. Det skulle betyda väldigt mycket för dig i och med att du inte är riktigt kurant va? Du har ju kämpat med hälsan. Och... Ja, först vill jag ha en läkare så blir jo, bra. Jo, men det skit ju när om det här. med läkare hela tiden. För att Kent kan vara ett stöd också och han har då kanske förutsättningarna att... Av och förbereda musiken och så vidare vad Vi ni ska presentation och strukturerat alltså med musikvalet och, och, och, och, och sen kanske det skulle kunna bli en förnyelse för programmet också att det ringer in andra kategorier människor också för han har väl en känningare i musikvärlden Ja, hoppas man skulle behöva ha ett musikinstrument i studion som någon ska spela och till <coughs> exempel och komponera och så vidare jo men Kent har ju vet du det vet ju du, Geo, ärligt talat. att Kent besöker ofta spelmans eh, gillen och så vidare. Och han är ute och reser, han följer med musikvärlden oerhört mycket, va. Och han har nog kontaktyter, så han skulle nog kunna bjuda in några musiker till dig. Eh? Ja, problemet här var ju så mera gas. Gars, sa de. Ja, men gas. Men det är Kent, vet du, för han har ju känningar, folkmusiker kan han ta med sig till studien. det kan han har ju riktigt gemytligt. Ja, jag har försökte ju gå i gamla att och spela in folk som spelar, de slutar de spela, de vill inte, de tog upp sig på band. Du, du vet, Georg, grejen är för dig, då. att jag tror att i och med att du lever som pensionär idag, då, då blir man mer isolerad och det skulle skapa ett gemüt alltså hemma hos dig i studion i, i, i eh, Radio Frekventa. Och det tror jag skulle vara bra för dig. Ja, om det kommer andra människor, religiösa och, och konstigheter som hade i början här. Satsade. Ja, men vi, vi, nu är det inte meningen att Kent ska bjuda in eh, några frimycklar eller religiösa, utan eh, det kan vara vanliga musiker alltså. Eh, Olika kategorier, Ja, ja jag har ju provat med att jag hade ett dansband här en gång och det är inte mycket bra att och olika instrument, men ja. det var då det, gamla inspelningar jag har? Ja, men du vänta ett tag nu. Nu talar jag om, vi ska inte tala om det förgången, utan vi ska se framåt. Och då kan det vara kul om Georex, eller kan ta med sig en dragspelsmusiker eller en... Ja, någon som spelar gitarr och sjunger och det var Ja, ju... om jag hade pengar så kunde du rusta upp med, med, med lämpliga musikinstrument och all utrustning som behöver finnas för att säkra jobb när de ska släppa in instrument och utmissas. Ja, men du, <går> Ge jag, vänta ett tag. Nu hör det till saken att du behöver inte vara orolig för det utan om Kent deltar i programmet att ni är partners då ordnar han med musiken och du ordnar med tekniken. Så enkelt är det. Ja, just det. Men vi skulle kunna göra mycket tekniskt om, om det var den där... så kan vi göra elektronmusik och annat så hade vi lämpliga instrument och sånt. Jo, visst. Men det skulle vara, det skulle bli en förnyelse för Radio Frekventa, För du är ju tämligen ensam där. Du har aldrig några medhjälpare men det, det, det är det som är ruskigt och framförallt allt eh, sen när jag blev sjuk skiter alla i, eh, när jag kom in i sjuk eh, för, för ett par år sedan, eh, då då försvann jag. alla eh, det var inte riktigt och jag, jag bad och tiggde regan jag måste hjälpa det här men det fick jag inte. Jag tänker på när det, damen som ringde in här talar ju om, ni talar om Lasse när han avled och gick bort och gick ur tiden. Då har du varit tämligen ensam. Du har inte haft någon hjälp. Nej, det var just det. det har jag har ju inte haft hela mitt liv. Det är så jag, jag så jag var så fattig. Det gick ju bra jag fick arbeta på radiofabriker till laboratorium. Och du vet, du fick jag ju lön och så vidare Och hygglig lära mig en massa nya grejer Som man nyttade när kom hem och, Men sen så skrev de ju hem min mor Och hon kunde inte ensamma så började jag reparera radio Och tv-apparater Och nu går inte tv-apparaterna så jag, till tv jag ska reparera hemma Nej just det, men en, Om vi ska återgå till verkligheten Det du behöver, ett stöd Och en partner Jag tror Kent är roade också det här med att ...strukturera ditt program och, och, och få in lite äh, musik som... Ja, jag hade ju en cykletekniker som försvåg mig med radiolänk och allt möjligt. Men jag blev lite anstängd när jag kunde få tusenlappar i betaling. Ja men, du, du, ja, men jag säger ju så här att du sköter tekniken och du kan ibland också komma in i programmet. Och jag är, jag är nyfiken rent utav på... Vad det kan bli för musik om, om Kent får bli musikproducent hos dig alltså? Ja, men jag har inte så på över, om du visste vilka jag har träffat på, när jag har på med teater och allt möjligt, vilka fantastiska spela och... Jo, och, det är klart. Och konstgjorda elektriska pianon, allt som fick använda. Ja. För de var så stora toga elektriska pianon. Så det gick ju inte, det var små teater, men fast små elektriska så var fantastiskt bra. Ja, just det. Jo, hörru, nu har jag ett förslag. Vi kan säga så här, Rudi, Georg, att om Kent gör upp en, en, en hitlista till nästa vecka, han väljer ut musik och så kommer han hem till dig. Och så spelar ni den musiken och Kent presenterar musiken och... Ja, det Vänta... För gamla sånt som skimmaavgifter på... Vänta det. då. Då kan Kent pres, presentera musiken och kanske göra litet kåseri omkring det hela. Och så sköter du tekniken och du tar emot samtalen. Och så kommer Kent in. Det blir ju perfekt... Ja, men det är först när folk själva tar initiativ ringer upp mig och förestår saker som går att genomföra. Du vet, jag är ju delvis haft radioamatörer som det, att jag fick radiolänk och allt, men det gick ju fantastiskt. Det Problemet är att antennen gick ju sönder till den, och den vet, firman som har tillverkat antennen det finns inte kvar där där, så försökte jag antingen lämna in antennen och reparera den där. Det, var det fel, måste upp, upp på taket och tas upp och göra och allting. Jo, något som jag tycker är väldigt irriterande när man lyssnar på det och man får komma med lite kritik, seriös kritik här, att när du spelar din musik du talar aldrig om vad det är, vilken, vilken sångare det är. Nej, nej, det vet jag inte ens. ligger på ett band som är färdigt efter att det levereras Ja, men det är för jag en menar. En specialist som kan välja Men du, och för att lösa det här problemet. Det är därför jag menar på att om han strukturerade musiken och lägga upp ett eh, musikurval eh, och kommer hem och presentera musiken. Då öppnar ju det dörrarna för dig. Då kommer ja, du men att Jag har ju inte råd med alla dessa. Eh, det är så även inskränkt. Det jag kan säga en sak. Jag har inte råd att köpa dessa skivronna Ja Men kent har ju musiken vet du. Nej, men det är ju inte därifrån, det kommer utan en helt annan. Så Kent har ju massa med musik, kan ju. Eh, Förmodligen har, har förmoder att han har en väldig massa cd-skivor och vinyl hemma va? Ja, det är den här som gör kassetterna, den har många tusen skivor. Ja, men nu vill Problemet börjar vi... begäras be på tak och och Hålla på med, med de gamla låtarna hela tiden, låt... Det bör ja, det måste vara stimmfrikt också. Ja, men du kan förnya programmet och mer Och sen förmodar jag att som skulle vara storslaget. Jo, när Kent besöker olika musikevenemang att han kanske kan intervjua folk där och sen kan ni sända det e, ute i radion. Ja, det beror på hur det inspelas som inte och så vidare. Nu mer ska det vara modern teknik med visna här datadiskar och allting. Man kan eller det rullband. Jo, men det ska vara intressant. Det kan vara intressant. Det kan vara trevligt att höra vad han tycker själv. Jag tycker du borde ta chansen va? Om ja, ni inte inte ringer så får du, ni, du ni hjälpa mig. För att det är väl roligt om, om radiofrekventar kan utvecklas. Att det blir flera lyssnare, fler medlemmar och intressenter. Ja, man kunde... Jag kunde ta mycket om radioteknik, om bara radioamatörna ringde, men om jag ville köra i så fall på kortvåg, det kan jag göra på kortvåg, det är en annan sak. Och en annan sak, år. tänk om du kunde göra lite roliga jinglar. Ja, det finns inte tekniska möjligheter att göra på ett lätt här, det är enkel livsrustning. Ja. Det är ja, vi... Vi, får, vi får lyssna vidare nu och höra vad övriga lyssnare tycker om mitt förslag. Vi har det så bra då Georg, hej! Ja då, hej, hej! Ja, nu är det öppet så får vi till få linjen igen 81 Men det viktiga är ju då att man måste ringa till mig och föreslå att hjälpa mig i... Det... Det är just det, så länge man inte gör det så kan man inte flyga på folk och föreslå någonting. Och då slår de ju bak ut. Det måste ju gå till så som till exempel när jag fick Lasse som hade sen början av 80-talet och så vidare som hjälpte mig otroligt. Och andra som jag haft också. Den försvunnits på grund av döden och allt och sånt där. Det flyttat sig andra städer och sånt som så går inte kvar här. Ja, jag lägger på musik. Clinking, clanking, sound, can go Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. If you happen to be rich and you feel like a nice entertainment, you can read for the escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring. For the mate, if you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and your gone by the lot, you can take it on the tin collar cap and begin to recover on your fourteen car yacht What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes us go round the that We both are sure on being poor. Money, money, money, money, money, money, money, money, money. money. money, money, money, money.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 Cold, when you have any cold, haven't you freeze cold, in the cold, winter, cold, and you curse to the window. that you curse. When, when you have any shoes it, on you feet, it, you toast, it, paper, it, and you're close, paper, and you're low, 30 pounds underweight. 30 when you go to get a word when of advice, from the fake little price, he will tell you to love him him tell you thing But when love is at the window. At the window. Who's there? Hunger. Oh, hunger. See how love flies out the door. Det är pengar, det beror på allting. Hade jag gått om pengar och kunde vifta med tusen tusenlapparna så skulle jag säkert få hjälp med åtskillighet så är det så problem. Det har alltid varit min problem med pengar, fattigdomen som har ställt till åtskillighet för mig i mitt liv. Därför kunde jag inte bilda familj eller någonting, men när det inte fanns pengar det var det som var det största problemet. Jag var så stora skulder efter mina föräldrar här på villan och allt annat också som måste betalas och, och det var otydligt annat också. Det, det, det, det som kostade pengar, min mor var ju på sjukhus, jag var ensam och så vidare. Det är det men... Man säger ju, det är, inga, man må, jag, det är inte mer rätt tycker jag, att man vill någon arbeta, samarbeta med mig så måste man ju höra av sig till mig. Gör man inte det så kan jag ju inte göra så mycket. Men då blir det ju så, så, så, så här så som det blir. Och jag tycker läkarna kunde ställa upp på, till exempel hjälpa mig och få ordning på min hälsa så jag orkade någonting annat. Men det, det, det kommer vi ju inte heller. Det är samma sak där. Det är väl förmodligen det att ska folk göra någonting så måste man ha pengar. Och man måste ha flotta bilar, middagar, bjuda ut dem på, på, på grandhotell, alla möjliga saker. Det verkar det som. Annars så blir det inte någonting tydligen. Eller presenter och allt möjligt vill de vi ha. Men det är så med äh, äh, att det är så om man äh, kunde komma över det här för folk blir efter pengar det skulle, Det är det, det viktigaste för vissa människor för överhuvudtaget äh, och så att alltså, de känner pengar på allting. Nu ju här när jag skulle få sakersträppare i och så vidare. Då ska vi vara en miljon och allt möjligt, så kan man inte skaka fram den där miljonen, då, då, då får man ingen hjälp. Det är fruktansvärt. Att ha blivit så det här samhället. Förr kunde vi folk hjälpa varandra, men inte nu. Gärna tydligen, nu är det snålt med allting. Så. Ja, det är fortfarande öppet att ringa på 81 om det är någon som har något förslag vad man ska göra. Men det kommer ju ingenting, eh, något samtal. Så jag får väl spela något till. Flushing flowers As a matter of fact She rented by the hours The day she died The neighbors came to snicker Well that's what comes From too much pills and liquor But when I saw her Laid out like a queen She was the happiest corpse I'd ever seen think of Elsie to this very day, I remember how she turned to me and said, what good is sitting all alone in your room? Come, hear the music play. Life is a... Come to the cabaret, and as for me, and as for me, I made my mind up back in Chelsea. Man ska väl beskriva lite grann vad som gjorde att mikrofonen inte fungerade för ett par veckor sedan. Det var ett mikrofonförstärkare rör, som var en rörhållare som är glappade för glösspänningens röret. Så katolslocknade helt enkelt och då fungerade ju inte det hela. Men nu har jag reparerat det, så nu verkar ju gå i alla fall, det ser jag på instrumenterna. Det var för maximala otyrrum. Ja, jag kanske får ta ett annat typ av mikrofonförstärka rör som har eh, säkrare kontakt till socken och så vidare i så fall längre fram med bygga om lite grann där. Det var ett så säga, gammalt mikrofonförstärka rör som UF9. Eh, det finns som en oxalsockel, det ska jag väl tala om. Jag ska även tacka för... Ett exempel av en tidning som heter Resonang som en amatör har skickat hit. Och så är det en del amatör brukar skicka en del. Radiotidningar är mycket intressant, särskilt som det rör konstruktioner, byxiner och bland annat om en mottagare som är. Det Drake l 4 som var beskriven där också som jag kommer ihåg på eh, fanns också på 60-talets början och så. Den var ju dyr men det var en fina moksagare att lyssna på verkligen, det vet jag ju det var ett exemplar så det vet jag ju och så men passa på nu och ringa innan jag eh, sätter på nästa det hade någon som då må, måste man ju ha ett, ett, ett kärtotek eller någonting och skriva en låt den där namn. Ja, nu kanske någon något som kommer. Mm. Nej, det var tur med ingenting. Ja, inga bildsvinger. Vad ja, försöker vi igen då? Hallå. Hallå. Ja, nu är det inne. Hallå. Ja, hör, hör, hör du som mig i radion? Jo. Ja, ja, men då nu, ja, Jag nu. kan bara säga att jag pratade med Gunnar alldeles nyss. Ja, han, de sa att de hörde inte honom eller vad det var. Vad sa du? De hörde inte honom på ett internetprogram, jag tror jag, förra veckan. Jo, men jag, jag pratade med Gunnar här på, över nätet. Ja, okej. Okay. Han pratar med Gunnar i nätet. Nej, vi pratade lite om du, du vet väl att Porsche Brunström var avlidit? Ja då, det vet jag. Men när folk ringer barn så måste man ju vara säker på att det är sanning. Ja, jo, nej, men som sagt, var ju ja, Gunnar som sa Jag vill säga något mig? i radio för det är helt bergades på. Att det är riktigt, annars kan det bli... Ta Ja, nej, han hade avlidit den 23 mars då. Ja, jag tror det. Han sa det där i telefonen också. Flera har dött. Vad säger du? Ja, massa människor har dött de senaste två åren. <laughs> jo, det tror du nog var med mig. Jag sa att Perse Brömström som har, hade avlidit. Ja, de ringde ju och frågade varför de inte hörde radioprogrammet. Och, och, och, sen var det någon som visste att han var död. Han hade ju radiokniss... Eh, eh, Sebby du tror jag det var sedan Nej, ja, ja, han blev... Jag tror han blev 70... Han var född 41 då. Ja, då var han ju... Äh, yngre än mig, i alla fall. Ja, du är född 38. Ja, just det. Han har gammal. Ja. Då blev han väl... Vad blev han? 74 år då? Ja, jag vet inte. så är viktigt. Ja, nej, jag tror det. 74 år. Han hade ju någon syster också som inte hade... Han inte hade haft något någon kontakt ja, det var vet. tydligen inte Samsung påstådde med telefon. Nej, nej, det kanske var Ja, ja. Nej, det var bara det jag tänkte höra. Att, eh, kan, har du sagt det tidigare att jag tar död? Nej, ja, inte i radion. Det vågar jag inte för när jag var helt berg, yes. ja. och jag, Förra veckan kom jag inte igång för magen var ju så dålig. Jag, jag skrev ju och, och hade sön till magen som var fruktansvärt. Jag vågade inte sitta här, och kanske. Eller sitta vid min tord och, och tysta att det är för gott. Ja, nej, det är ju inget roligt. Nej, det var ju många som brukade lyssna på honom. Jag hörde att han, han brukar ringa hit ibland. Kjell-Åke Hult i Hökarängen brukar ringa och prata med dig ibland. Han brukar ju lyssna på, på palmkrans på Radio Lidingö, ofta. Jaha. Han är ju också lite road av lite äldre musik och så. Här, och det Ja, det, det är synd att eh, när det ska vara var modern musik, det är problem med det, det, jag kan ju inte spela. Eh, och jag tycker inte om, jag kan ju inte hålla på att köpa andra, nya låtar, det, är, det låter inte det är ingen som med. vill höra nya låtar, för han tycker om de gamla låtar. Ja, just det. där köper jag inga CD-skivor och sen är det, ja, äh, det är... vissa skivsamlare som tycker att Djurgskälet är för roligt. Ja, det var så roligt här. Senast så spelade äh, Palmkrantz, spelade han sån här gammal låt. Nu kommer jag inte ihåg vad han hette. artisten, heter Lundberg, heter han också. Men han spelade något låt som heter Vårbarlig i Hönsalösa från 1938 äh, och något liknande. Oj, oj, oj, det var rena... Ja, det var väl någon gammal 78? Det ja, det en var en gammal 78. Och de, men de där, mycket av den här musiken finns ju på Youtube på nätet. Och så önskade den där låten sen på Radio Viking och jag fick faktiskt den. Men den är ju, den skulle, är ju dödskallemärk säkert den där låten, men det var ju roligt att den kom med alla var... fall. Ja, då vågar man ju inte köra den här radion, för... jo, men han, det finns då... ju vissa som varnas. Eh, han sig... gjorde ju det, Pankans gjorde det på Lidingö och sen fick jag den på Radio Vikings så... Ibland så går det ju att spela sådana här låtar, men den skulle ju aldrig få spelas i Sveriges Radio. Då jag Nej, till. jag vill ju inte chansa med någonting. För det kan ja. ju, utan det är en så stänger allt så. Ja, nu är det snart slut kanske med radion. I Norge ska ju nu, är det två, om två år så ska de ju ta bort nu FN-sändaren. Så ska det bara bli det här dubb. Radio ja, jag fast en eh, DAB heter det, men ja. däremot eh, i Holland så är det ju det som gäller en massa privata kommer uppre och sker Jo, och men oss, bara i, i satta, Norge, i Norge de ju att har ju sagt till Holländare att varför för hör, eh, kommer ingenting på mellanmåg från Sverige, ingenting? Nej, men i Norge ska de lägga ner alla FN-sändningar Ja, det är Norge, det, det är ett annat land Ja, det är Holland också vi får se hur det blir i Sverige i framtiden. Ja, men den, ja, det... Ja. det nu... kan vara intressant för folk att veta nu att uh, den gamla Percy har... Ja, då, är... då får du ju veta det. Om de inte har sett sedan ett eller någonting. Ja. Ja, ja. över hans minne i alla fall. Han var ju med länge i radion. Hoppas att han får det bättre nu på andra sidan. Vi säger så. Hej då. Ja, hej. Ja, det var det, det här samtalet. Det. Nu går det bra att ringa nästa, innan jag startar nästa låt. Men för det är ett problem det här, det skulle skulle få ganska mycket förarbete om man skulle ha lista på alla låtar och framförallt men måste man ju ha tillgång till resivorna i så fall så man kan se vad låtarna heter och hur stavningen på namnet och allting och så vidare. Så jag måste ju ha hjälp då jag kan ju inte göra det här, det går ju inte och framförallt du vet som det jag, jag har ju inte alla dessa skivor jag är ingen skivsamlare jag har inte jagat såna jag som. dammsugit Jag kanske kommer till Hallå? Ja, hej Georg, jag hörde att Kent ringde in och berättade det att Persson det är ju inte... ja det vet Jag, länge, men jag var inte ja, det, jag tänkte bara säga så här angående honom att eh, man kan nog säga utan tvekan att han var en av förgrundsgestalten när radion. För han sände ju under många många år och han började med ett program som hette eh, Sveriges Arb vad hette Arbetarpartiet va? Ja, Sveriges Arbetarparti. Sveriges Nationella Arbetarparti, Ja, just det. Socialistiska Arbetarparti. Ja, så Sveriges det. Socialist... Ja, det fullständiga, kompletta namnet var Sveriges Socialistiska Arbetarparti. Ja, just Sen. igen. Och Sen börjar så... han ju med Medborgarpartiet. Ja, det lät väl bättre, tyckte Socialistiskt, det inte så vackert. Jag tror jag hörde honom redan vid starten. 79 var han igång redan då, vet du. Och han sände ju faktiskt under alla år, alltså. Nu, ja, till, åren, han sände han ju vi, över hit. Eller? Du hade fel där. Senaste åren han sände till Sundbyberg, var det, vet du. Hörde jag? Ja, det, det, det, det vet jag. Det Radio Kniv. Du sa Danneryd. Det är en liten lokal sändare, där, eller, liten, liten, inte alls så säkert. Och... Eh, man kan säga att han, han började i 79, tror jag, någon gång 80 och sände i här radion. Och han håller på alltså i över 30 år, vet du. Och nu de senaste åren, jag lyssnade inte på det programmet, men det heter Radio Knits. Och är från Sönböberge. Det heter väl Kultur-, Kultur och naturföreningen eller någonting. I Beberg alltså står det, den här förkortningen Knist, och kultur- och naturföreningen I Beberg knist Ja, jag vet det. Jag hörde det, det här. Det var ju svårt. Men eh, det är klart, Persson, han var ju väldigt egen till sin karaktär, men han var i alla fall... En, att han stod för sina åsikter under alla år... Och, han ändrade ju inte åsikter som ja, han, inte han vände med kappa med efter vinden, va? utan han var ju väldigt... Eh... Sen är det väl en annan sak, hur man uppfattade honom. Han kunde ju vara lite impulsiv och sådär, men han hade ju väldigt geist och svada... Med det här för närradion, hur måste man ju säga, Öre. Ja, fast man ska inte överdriva när radion är så lokal. Nu är bara en riktig sändare på mellanvåg som över uh, Europa och hela Sverige. Ja, ska det, det, på ett annat sätt. det berör nog alltså. Jag tror nog att närradion i Stockholm kan ju alla innerstan höra för det första. Sen hörs det ut i många... Förorter, så att runt en halv miljon lyssnare kan ja, nog säkerligen få in. Ja det En halv paroksen. miljon lyssnare kan nog säkerligen få in 88 megahertz. Ja men jag tror inte de är intresserade av så länge. Utan de lyssnar på eh, lokalradio stationer på eh, nätet och annat. Ja det, det kan så vara. Porsche eh, var ju rolig. Kommer du ihåg, han berättade att han var ju raggare i sin ungdom. Ja, jag vet han sa det. Att han var ju raggare och körde omkring en amerikanare. Och han var med någon tävling i stadshallen. Där man dansade rock'n'roll-musik. Efter rock'n'roll-musik. Så att det var roligt. Han var kul ibland att höra på. Han hade ju en viss humor och sådär. Så att, men då, nej, men det var bara... bra att Kent ja, ringde det in och eh, meddelade där. Nu hörde vi inte Kent... Eh, vad jag proklamerade här tidigare om att Kent kunde vara behjälplig för dig i nära, och det med musikurval och så vidare ja, och presentation av musiken reagerar. och hjälpa dig som assisterande att ni kan bli kan du partners där. Med dig, jag vill bara att ja, vi, vi man tar så, och, och försöker eh, det vill ringa mig och säga att han ska hjälpa mig i så fall. Det är det, det som inte händer. Är, jag vill inte hålla på och ringa det. folk jag inte känner ännu. Det ska vara goda kompisar man ska byta hit dem. Det måste ju säga, det säger sig själv. Jag lägga på den där luren, han lade det på där så jag kan inte göra mycket åt det. Men då måste han ju själv eh, ringa och säga att han vill hjälpa mig med, med någonting. Likaväl som andra eh, radiotekniker har eh, hört av sig och levererat eh, utrustning och allt möjligt. Men sen att han inte har kunnat betala det är en annan sak. Och, och det är därför eh, folk inte hör av sig. Det är med är pengar, pengar, pengar, pengar. Det är fruktansvärt. Är man fattig då, då är man illa till det här landet, tyvärr. Om man kanske sändar radioreklam eller någonting, och ska ju vara till som kostar miljoner och allt möjligt. Och lite stärkare än radionsstationer också måste man ju räkna med och ha betydligt mer. Ja, jag får spela en låt till så länge ingen ringer här. Des yeux qui font baisser les miens. un rire qui perd sur sa bouche, voilant le portrait sans voiture, de l'homme auquel ça parle bien. Oh, s'il me prend dans ses doigts, qu'il me parle tout bas, je vois Quand tu il est possible une part de bonheur dont je la Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur dans sa place. Des envies, de chagrin s'évadent heureux, heureux, sans mourir. Quand il me prend dans ses bras, s'il me parle tout bas, je vois l'avenir. me dit des mots de tourner cette carte s'il de bonheur, dont je connais la hauteur il n'a pas de I moi, want cœur. Passa på nu och ringa. Det var snart bara en halvtimme kvar till sändningssiden och sen en vecka till nästa sändning och så vidare. Det är så att det ska vara så besvärligt det här med läkare. Jag inte har intresse för patienten eller någonting. och så att han i så fall. Och och fråga hur jag har det någon gång. Men det, det, det händer ju inte. Utan det är bara att man får betala. För att man har varit och sökt och däckare. Vi kanske inte fått någon recept eller någonting. Det är klart man blir besviken på det här. Men det ska vara så bra allting i Sverige. Som det sa i början av 90. Uh, du vet. Uh, på 2000-talet skulle det. De kunde bokla alla patienter och eh, sjukdomar och så vidare, sa de eh, på radio. Och då skulle de vara fantastiska mediciner och kanske till och med kunna väcka döda människor och så vidare. Eh, när de forskningen fortsätter gick så bra som de gjorde då ett åtag. och Hur var det med det? Ingenting tydligen. Det är bara massa bakslag man läser om. Det är så mediciner som folk skadar sig av istället. Och folk klagar på att man inte blir bra utan medicinering och annat. Tyvärr alltså. Och läkemedelsfabriker som fuskar med tillverkningen och dåliga mediciner, ersättningar och annat. Det är bara konstigt att säga att jag ringer nu 81 och Ska ni ha radion på? Så ni hör mig vad jag säger och pratar i telefon, det, det vet jag alla det här laget. Vi får väl spela låt till. De här var gamla och spelades mycket i radion. Förr det fanns det program som gamla skybekanta som programmet sände på 50-talet det, och det brukar vara mycket under de här gamla 78-varslådsar och allt möjligt. Men det är tekniskt lite svårt här att kunna veta vad allting heter och kunna säga det i radion här för mig. Och så vidare när det är inspelat på bandet i för förväg här och så vidare. Ja vi tar en låt till kort på